Selam alikum, rahmetullahi, brekatu. Të ndryruara motra dhe gdezer, takojmë përsi në emisionin Rruga dritë Allahot, ku vazhdojmë të trejtojmë ato temat të cilat në andimojnë për të shkuar dritë fitores, për të shkuar dritë suksesit, të shkuar dritë gjenetit. Emisionin e kaluar, folëm për njarë mikë të cilin shumë e kanë trejtuar, por ju në atë forum, si që ne trejtuar më hoqën ton e një sërama. Ishe shëjtani. Në... Shoqërin e hoçës tonë të nderuar në gjithë emisionet tona vazhdojmi dhe sot për të vazhduar me një temë tjetër të rëndësishme, me një pengesë tjetër të rëndësishme në rrugën që kemi nisur. Hoçt uroj mirëseardje. Ju sjellim zotë shpuleta. Jami dhe juve. E thepfunduam emisionin herës që shkoi me shejtanin dhe, dhe shprehen e urtë fhturp, të shprehen eurt popullor që sa më shturp kur dikush thotë do të vras me duart e tua. E them shejtanin e vret me duart tona mbas çifte që ka pasur. Nëse ka diçka që t'i kthehemi para se të fillojmë ke emisioni marisht, fëndrymë, allonë, manua, i sotëm. Normalisht fillimisht fëndrojmë Allahun e manduam për të mirë që ne ka dhënë lusim ndaruar nga sherrri i shejtanit ndaj sherrrit i veteve tona. Amin. Normalisht tema që ka të bëjë me shejtanin është një temë që nuk guxon të përfundon me një Mjënjë emision. Është vërtet. Nga se është një temë që ngërthan në, në veten e saj shumë tema të shumta, të rëndësishme, pika të nevojshme, të dobishme. Mirpo mendoj që ne kemi synuar përmes një emisioni vetëm të ngremë një vëdije, të njerëzve të zgjojmë tek ata atë kujdesin e kërkuar për ta trajtuar këtë armik ashtu sikur që duhet ta trajtojmë. Ndoshta ja, a ka bërë diçka që tuhet, që s'thon, po dish më shumë se më bëj shumë. Por vetëm dua të them një gjë, ndoshta plotim të asaj që nuk e kemi thënë në emisione e kaluar. Ëh shumë njerëz kur për mande shejtani asoj si kurse për mande në emisione e kaluar. Ëh nuk e trajtojnë si armik, por fakt që s'e si zgjënëra i japin i japin nefolloj pushtetin, i japin fuqinë.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 dhe që të installonë në zemrën tënë dhe një bindia dhe të lërgën të të të të të të. Nuk mund të abën këtë. Pranda i përde se ni nuk kjapim dere nuk mund të futet e këni. E qëse ni praktisim përmenin e Allahot azo gjelë. Jemi gaflet. Jemi në gaflet si kur sa keme i ndësi këtë hutuar. Jemi duke shikua në një andër saj pëna godit nga anë të të të të. Shë përfidim unat e Allahot azo gjelë. Otaspodushimsa megjithëse këtu ne po i hapim aty jugsin ton, po i hapim zamrin ton, vetëm tonë po thime, mm -hmm. për njëriu? Për njëriu i themi urdhra armik bër çfarë dësh. Kusu bën njeriu? Po njeriu i fortifikuan me pemendin e Allahut azza xal. Duke kërkuar ndihmën e Allahut që ta mbron nga shëri shejtanët. Është pamundshme çetinë. Mm -hmm. mm -hmm. Prandaj një dietar thotë kështu, dhe me kët po përmbyll atë që kemi mbetën të kaluar. Që mos ti marrëm mm -hmm. pas disi mm -hmm. minutë ne kimi sonë tani një djetoj një ditë djet, ishte ullur me nëzazët ti, dhe u tha. Dëshrejt tua bëj një prëvem, tha, në nëzazët e ti. Që dhe është kjo prëvem? Thane qovë, duha ta, ta masë shkalsin e juaj, tha. Thane qovë, se jeni duke kaluarë në përdi so fusha. Uhum. Dhe brefas, dhe të shenë një tufë të madhe delesh, të cilat pokullosin,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 Unë dhe e bëja këtë, unë e atë, e kështë më radhë, por asë njëri nuk godiste atje ku pa e kërkan arsintari dhe profesori. Qëfar u tha? Tha gjitha këtu që ju për i përmen janë të mundimshme dhe të pasuksesme. A e dëshrojnë një rrugë të lejtë dhe tha, ju, të suksesme, thënë posë ju e cilë është e, thë i thua një bariutë që të mbonë qenin të kalimra hatë. Rrugën.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 jetojmë së tyre. Duam gjithmonë që ata mos bëhen pengesë, të paktën në rrugën tonë që kemi nisur rrugë drejt Allahut. Por bëhen pengesë. Bëhen pengesë për ne. A të futemi të trajtojmë një njerëz si pengesë në rrugën tonë drejt Allahut, a jo? Oh. Allahu jalla jalalu e ka krijuar njëriun çënjë sociale, çënjë që ka nevojë të shoqërohet me të tjerët. Nuk mund të jetë i vetmuar. Dhe njëri mund të ndërtojë një pallat shumë të bukur, me gjithat mirat, për të thuash, du të në betesh vetë. Nuk pranën. Më te për e preferan dhe e pëlqen përveg në ti të jeton në një kasol, por në gjini familiar se i vetmuar në majet e malet atjet. Gësa është qenje e til, Allah e ka kryuar til dhe që, që ka nëjë përshëqëri. <të> A dhe në vazhëm një gjatë të shumë që njerëzit kanë jetuar pra njerët tjetër. Dhe, këta njerëzit, dhe të tëtë, kanë teke, të posaçhme, dëshira të posaçme, prirje që dallojmë zvete, kuptim të ndrushëm apo eksumerat. Disa janë më të mirë, e disa janë më të këqij. Mm. Disa kanë djithë të bojnë mirë, e disa po lçin që të bojnë keq, e kështu me radhë. Dhe njeriu musliman që është nisur drejt Allahut dhe ualla jeton në këtë mes. Po. Jo të gjithë njerëzit janë nisur në rrugën që është nisaj. Është vë vërtet. Jo të gjithë njerëzit besojnë në të njëtë atë që është e që a i besojnë. Jo të gjithë njerëzit definojnë konceptet në mënyrën si kurse a i i definanë. Dhe në këtë mënyrë, ose në këtë rasë ndodhë që këj individ, që është njësë ka halau gjellë u ala, të ndeshet në disa udhkryqe me këta që nuk janë si kurse a i. Dhe këta që këj ndeshet me ta, ndodhë shpesh herë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 e që kanë në nënkupten të pësën një uthtarë këhë allahu a zë gjellë, nënkupten të ndalët se hetëfëri këhë allahu. Hmm. Nënkupten të ndalët e uthtimit këhë allahu gjellë, të zhvendosët dhe këndjetët. Andaj, njeriu nuk duhet të ke gjithmon me ndim të mirë për shëqërinë. Në qëfar kuptim me ndim të mirë, për shambull, po kjo e dinë se kjo është me vjetër. Apo,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 Apo, duke e mësyrë këtë kahje dhe ne kemi vendosë rë gjurëmëve të tyre të eqëm. Allahu Gjalli Ula në, në një ajetet aj aj e thëtë Po që fa ndonë në qofë se babalarë e tyre nuk kanë kuptuar? Hmm. Ata kanë eqër nga se nuk kanë ditën ryshe. Kush. Nuk i ka uzuar kushë, nëse juve ju e editoria. Dhe fatë këtë cishë njerëzit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 ti kundërshtojnë madje edhe ti etiketojnë zi stereotipe si klasike, të vjetëra, të përpambetëra e kështë mëratë. Që japë të kuptanë, sa ata që e refuzojnë të vërtetën për shkak të tradites, nuk janë të sinqertë se e dojnë traditen, por e keqpërdorin Dole. traditen për teke dhe e pështë të tyre. Nga se pët ishën të përkushtuar me traditen, atër kjo përkushtimë do të shtrihet edhe në aspektet e tjera të jetës. Nuk do të pranoj telefonin, <laughs> e as makinën, apo e as internetin. Pse? Mase po të jeste mjet i komunikimit i mirë telefoni, të telefonit, do ta përdorësh të gjithë këto kanë një dëm diçka që po ziet, apo që na nuk po e dim. Për faktin që prindit tonë e kanë përdorur, a e bën këtë ndokar sot? Jo. Yeah. As kurrë. Absolutisht nuk e bën këtë as kurrë. A negakë e aftë të kuptojmë se neerët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 Shka këtëm probleme, një ekstremizm të dëmshëm për shëqërin, ose një integrim ekstrem, mm. shkryrje, ku njeriu në këtë citot, i adërzën mendin e ti, dikuj tjetër, që dikush tjetër të mendon për te, dikush tjetër të shkryua në zemër tja që duhet, nërsa aj është i përsahtuar të ndëgjën shëqërin. Në ndyja rësë e kemi me ekstremizm të, të dëmshëm, kërkohet mesatorje.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 i gjëmë që fëmija njësër thotë, këshu gjitha vë bajnë tim, epse të dy janë këshqenët që kjo është e keqenë. Këtë zë të rëte. Kjo është një problem shumë seriaz, që për në rritë nuk janë të guzim shumë. Nuk janë të guzim shumë. E para dhe e dyta, e janë shumë të ngusht në aspektin e intereseve. Gjithë mund shikojnë se apo ruat kjojnë të interesdaj dhe përbal ruat e se disa interesëve të ngusht personal janë një gjendje edhe të shkojnë dirë në atë shkol sa so që ta devijojnë në e të shmërinë e pasët të fëmive të tjyre. Nga se nuk janë të gatshëm që për hirë të fëmive të i përbalojnë presion të shëqërisë. Në këtë rast kemi të më thonë e reflektimet të ndryshme të ndikimet negativ të prindrëve të këfëmijet. Po e prindrëve në sopë e tyne. Prindrëve dhe se si gënje ështëra është e shëmtuar. Nuk duhet të fëmijet ti të gënjej, por në gënjeve mësën të gënjej. E mësën prindrëve të gënjej. Dikush i bjezikles e kërkën babaj. Nuk dënda të dhako babaj, ka probleme këtë që këtu me ku e di, dhe thëtë fëmijës e ti, thua i nuk është baba këtu, po edukant që të gënjënë. Fëmija nuk e kupten këtë pres kësi presion nga onë e babës, po e kupten simësim, kështu duhet më usinë, se po të kuptojnë si presion, është mirë, nga se në momenën ku nuk është në presion, nuk gënjënë se pako, apo nuk është Por ai e kupton se kso duhet mos i mm. mësim, do ta çin Kasarti, nuk ke desh si dikon më taku, thoi nuk jam këtu. Dhe kjo ngurit tek fëmiu. Në shkollë Emson dëgjen se si ka bukurëtyrat. Thoi kam gjeni smur. Nuk Emson fëmiu që të ballafaçohet me fajin ti. e tij. Mëse e fëmiun tënë të ballavjud, a, a nuk e mm. si ke bërë tyrat? Tregoj sinqerisht, pse nuk e bër të ballafaçoj. Të raf Pra shtën nga mësimi të jap një premjuti ballavaçau me pasojat e mëkatit tënd. Dhe në këtë rast nënës i ndihmës së fëmijës, po e dibe çjo keq, po apo i ndihmës. Dhe nga ndihmshmëria fatkeqësisht e devion fëmijën e vet. Ta tash me më fëmijën mësohet, a do të thot rregull në jetë. Sa herë rrezikosh, un kuptem të përballesh me pasojat e mëkatit tënd. A dashmet gnie. Mashtro. Keq është më martu, por kështu po shkon e tërë jeta. Të, të gjithë janë kështu. Disa të, të tjerë prend fat keqësh. Lerë që nuk janë të gatshëm të mësojnë fëmijët e tyre që të ballafaqohen me pasojat e mëkateve të tyre. Por disa prim fatkeqësh nuk janë të gatshëm të ballafaqohen edhe me pasojat e mëkateve të veta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 Po nuk guxon të thosësh kjo pas shkak se shoqëria është palltë prapambetër. Dhe nuk bën vetja ti, as në këtë rast, as në atë rast, në dy rastë është pion i shoqërisë fatkeqësisht në dëm të familjes të tij, në dëm të edukimit të mirëfillt të familjes së tij. Ti. Dhe gjithë ato ja punë të kuptojnë se sa pengesë e madhe mund të jetë shoqëria dhe njeriu çfarë u timin e njeriu detallax Allahu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 Sunet e pejgamberit e Zotit, por arçyan mbështjellur me mbështjellje të sunetit apo me mbështjellje me dhëpat. Dhe njerëzit i kanë i kanë kuptuar si praktikat e gabuara që nuk duhet refuzuar. Dhe në momentin kur vije dia që demaskon kët ambalazhim fals të këtyre veprimeve me me dhëben, këtu jemi të ayudhëkryqë. Ktu ndeshhemi. Dhe ata që e kanë e kanë marrë projet i kët ambalazhim thën, këto ti kemi marrë nga të parët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 për shkakun. Ne kemi një rrizim të pamohshëm të islamit, të muslimanëve në truet tona. Qudo qoftë Shqipëri, Kosova, Maqedonia, alhamdulillah. Vret në veçanti te krenija. Vërtet. Vret për shkakun e ngomën e tyne, në fjalën e tyne, në prekuptimet e tyne, në angazhimet e tyne, çdo sa vret se këta njerëz janë të ngjyrosur me ngjyrë fetare. Apo të thartë me të sonjërcë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 Tradit e vjetër 50 dhe qare, a këmë dëgjundë një një një? Kaq është tradit e tjune. Apo, je gjatsie e tradit e si që ata e kërkujnë është 50 dhe qare. Nuk dëshun asë një vjetë më heret, nga se u dëndryshë hesapit. Dëshirojnë tradit 50 dhe qare të kohësë e nverit, e titës. Si kanë qenë mësliman në hmm. atë kohë, kanë qenë të përzirë skandin dallojnë kush është musliman, kush është musliman, kanë pialkol të gjithë, kanë qenë komunista të gjithë, këso islami ata dëshmojnë. Një islamçi nuk vendos kufi, nuk vendos rregullat e lojës, nuk nuk dallon kët piati, nuk duan këso islami ata. Dhe nuk gjejnë mënyrë tjetër për ta ngulfat kët islam të mirë fill që po bërhapet, përveçse duke është shprehur se po rrezikohet Islami tradicional. Për shkak se dëshojmë ta kuptojmë traditën Tamam sikur duhet, atë çdo gjë e hershme e larë është trëditë. Nuk është 50 orë. Danësuim se të të në 3 tunë në 9 tunë kanë qenë të mbuluara, jo vetëm me mantel edhe me shamishami, por kanë pas fytyrë të mbuluara. Atë nëse nëse kista po rrezikohet, u uroim aty tek gjinozi. Që shabozimi që bën akuzuar, patysh. E shusuen për shembull plështëherësh, hajlirat hocalar gjithë kanë pas mikra me të gjata në shumë fotografi prezentuan muslimat të asekuj me pantolat e shkurta, pikërsh ato që sëtë mm. në shumë të solimojnë. I gjem të këtajdeherë shmaftër. Andaj, këtu kemi gjithashtë një rizikim nga njerëzit, që përflazin për ta, si pengis e përhape si islami të mirë fjëtë, si pengis e zhdukjes e injeransës dhe përhape se diesë. Muslimat duhet të këndë një medhebë,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 Dergasoj, nuk ka tendencë për çrënjuesin e madh ibn Hanif. Por ka tendencë për rranjuesin e tij që duhet. Dhe si duhet? Andaj unë e kam përmendë në disa raste. Nëse Imami ju është e Abu Hanifia. Atëra që Imami nuk duhet të jetë imam për ne vetëm kur duhet ta pyesim ne imamën si të marrim abdest të falemi. Por do të imam për një më shumë aspekt, se mm. koja Abu Hanifja si ka qenë i kujdesshëm në halal për mëngrën. A jemi hanefitë kusimi vetë tek puna apo okay, se koja Abu Hanifë në namaz të natës, mënyra e jetës fal të natën, saçi ka është ard muezin e xhamisë ka pa mushafin të lagur nga latët. A jemi edhe në devotshmëri hanefi? Apo okay. e Bonifën e gjem që ka shpenzuar nga pasuria e tij maksimalisht Ai me në bujari Hanefi. Kët Hanefizëm ne dëshirojmë të rënjosim të gjitha porët e jetës. Por ju me dhëmb që ngul fat sunetit, jo, por me dhëmb që e përhap sunetin. Kto dallimi? Me dhëmb që na e bën të, të dashrin ton Muhamedit sasallahu alejhi vesallam të dashur. Jo me dhëmb që na azadon syn Muhamedit sasallahu alejhi vesallam me figurë të tëra. Si kur së gjejmë te Salliviza për shemb lekemi tek Nurjit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 Në rugën ka Allahu xhelalu. Andemos ta keq përdorim bo Hanifin, as e dorsin, as as tjetrin mos ta keq përdorim. Ke dhe ngandhtimator ti shndërrim në pengesa. Nuk bën kështu, gasa ata vet do të jenë armiqtë tonë ditë në gjykimit nëse i kemi shndërruar ngandhtimator në pengesa. Për këtë arsye ibn Ka'im ibn Rahimullah kur e shqyrtyr për rolin e dietarëve ka thënë kështu. Paramendoja vetën tënde, kjo është për shembull ilustrativ, ma nuk gjenmë Fad ibn Qayyim rahimullah. Para mendoi vetën tënde jeni sur për në Mekë të bësh hax. Te nisur për para me deve në kamp. Dhe thot, padyshim se rruga është gjatë, të bije shpesh herë të ndalësh për të falur namazet. Ti jeni sur për të çapja, synimi të është çapja. Por ti keni voj për gjatë rrugës të pyetësh banorët aty vende? që njënë vendin shumir, ti pët është ka është kibla. Ata të thujë kibla është këdretim dhe ti këdretim. Vërshurë thimin, pas ta i pët, ata ka është kibla, ata të thujë në këdretim. Në ti vërshë dhimish pët. Dhe, dhe asë kush, thëtë i bënkajime, rahimullah, nuk ta merë për të madhe, nuk ta shë për të madhe, që ti po pët ka është kibla. Nga është normalisht, kjo, ma dhe kjo obligim, por portoma tashu njerëz vet kur të futesh në oborr në çapës dhe kibla çabia para syve ti pyetish atëm njerit ka as kibla e kjo apo apo apo kuptosh vërtet andaj për dyrësat nuk e shojm kiblën argumenti nuk e shojm ne nuk kemi të qartë pyet nuk pris pu por e ke të qartë argumentin para syve të tu është i qartë mos pyet atare kjo është kibla për ty që dësh ka ai argumenti drejtor ndaj ne kemi ne ne ne jemi larg çopës të shubën prandaj nuk mund të çrënojmë rolin e dietarës të pamundsme është, pa është vetvrasje për musliman të themi se nuk ju duhet të bohanifja është krim ndaj tyre ndaj historisë islamë dhe ulëmorëve ndaj gjithë vesh krim të thuhet musliman nuk ju duhet të bohanifja juve jo por edhe është krim të thuhet se ju mjaftën e bohanifja çka këto dy ekstremizëm janë po mesatarë është e kërkuar prandaj edhe në këtë situatë mund të bë njerëzit pëngjes për ullëthimin e njerëzit këha Allahu Gjelle Gjelalu. Lërtit apelo, oqë, për gjithë atë cilët të më thënë, duan të jenë, lërt të studiojnë, të stujmë një figurën e qizitarit masë. Si të ruhemi, ose si një ilaqë, duke si edhe shëmbuj nga kaluarën, nga popujtën përshëm për t'i pasu ndryqim në, në rrugën tonë që mos në bëhen pëngjes të njerëz? E para që nga duhet, si ilaq, pa e qukështu ilaq, ose rogdall, ose qua që e qëfar të duhash, në këdërëtim është diturija. Kur jemi ignorante, jemi në terë, jemi në ersirë. Dhe kur jemi në ersirë, si kurse e kemi përmenta, po? Kur dhe të azja dorën, një alon, në gjenë në mjallonë, shpreso se në është të me teshtë. Ndërsa, kur e ke lampën, nuk e nevoj. Ti ke lampën në dorë, pa e shë dirë në tje. Dikuç patot ju jo nuk kosha de dera, është këtu te vrimë anë djan. Ne ka dëngjon nga se ti po e shek është. Andaj deturia është dritë. Na duhet deturi. Deturi e cila na ushqen me bindje. Jimi të bindur se ja kemi mirë. Dhe jimi të bindur se vetëm duke ndjekë këtë rrugë shpëtojmë. Jimi të bindur se në qofse i përulemi keqë përdorimeve, në amar të traditës, në amar të e, titojve e në emër të autoriteteve të të devjojmë i me të binër, këa është shumë vendimtare në këtë udhkryqë në cakëtën se ka do të shkuar. E para. E dyta, të njemi me rastet e se kaluarës. Nuk kemi në dvetmet. Qim? Madi kër ne shikojmë rastet tonë, e gjemë se jemi shumë të lastuar, apo? Jemi shumë të lastuar, në kuptim me të asaj me qëfar ka kaluar ata me herë të mba. Allahu fletë për banorët e shpelës, djelmuqët të ri, braktisën luksin, privilegjet, nga se ikshin djamë të njerëzve autorativë, edhe e kën e usruan në shpelë, pa perspektivë, pa ushqimë, pa asgjë, për të luftuar keq përdurimin e traditës, apo për të ikur nga goditja me njerëzit që mos të bëjë njerëz pëngjesë në rrugën ka Allahu gjellore. E kën për tynë, U larguan nga vendi tyra. Andaj sipëni nuk po kërkojnë nga vendi. Po kërkohet një kanari çean musliman, këna. Të bindjen. Andaj kur dhe të shironte të thunat me Lena, ajo që Lewala mbushët zemrën jote, ambicie, vullnet, gudzim për autor të për para. Gjithashtu ajo që Zoti përmend në sura Al-Buruj. Asabul Ukhudud pronarët e e hendëqeve. Çfarë ndodhi atje? Ata hapën gropat e thella dhe ndezën zjarr të madh në atë grop dhe merrnin besimtar për besimtar. Dhe i thonin, "Apo beson në Allahun apo po beson se mbreti është zoti?" Fondin Allahun e hodhnin në. Më jep, më intereson se ta dinim po si më thëm se u bësh kakt shik ta hodhën në zjar për shumë për ty që unë e kam dëgjuar këtë histori. Është tregim i gjatë që ka të bëjë me një djalosh. Mhm. Mm I cili parë filloi që ti fton njërin në rrugën Allahu xhëlaluala, sipas së mësimit që i morën nga një njëri që e adhuronte Allahu xhëlaluala i fshir një shpirt. Dhe në një situat u dëshmua saktësia dhe vërtësia e besimit të tij. Dhe pas sa u përhap kjo, njerëz filluan të besojnë më të madh. Tentoi mbreti ta vrisë të, të disartë këtë djalosh onuk patmosi nga sa Allahu xhellahu te mbronte. Dhe që të në sërqë tenton ta vriste, ai shpëtonte dhe shpëtimi i tij duke qenë se turma njerëzish të futën në fenë Allahu xhellahu. Derisa kujdereshi thani dit nuk mund të më vrasësh përse s'e njeh se më ndajën. Tamarsh nje shtizë, preshtizave të mia apo do harqun tim të dhe kur ta përdorësh. Dhe kurta tërheqësh shtizën të thua me emrin e Allahut Zotit të djaloshit. Përmendë emrin e Allahut do të më vrasësh të bua njerëzit për të paket, pa me spektakulare, këtë gjare të madhe, dhe mbreti, fillimisht, hezitaj, të rjeku harkun, apo, për të lëshuar tizën, po nuk përmendi Allah në gjallera, dështaj. Gjalli i tha mos harra, ku ështën, nuk dhe. mund është nëryshën. Atëre, tha, Bismillah, Rabbil Gulland, me emën e Allahut, Zotit të gjallushet, e të rjeku, dhe të tëtë, shi gjet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 dëshet përdor të kartën e fundit për ta shpëtuar pushtetin dhe ndjezi do të të kësollej ë dënimesh hapi gropa me zjarr të madh për të çbropur sinëz garruga loja e llora por të bër pengesë aj me dënimin e ti me traditën e ti me pushtetin e ti për të bërë pengesë për për hapën e veç sa loja e llora po njerëzit parlament të bilinë zjarr e mos të kthehen në fenë e babalarat të jua qase kuptuan se ishte Gabib. Nga nisë nuk kërkohet një një një një, një zgjidhje e tillë ose një, nuk ke para këtyre dy zgjidhjeve. Ose besim në Allahun ose hudhje në zjarr. Nuk kemi këtu ne. Alhamdulillah sutajmë në situatë shumë më mm -hmm. të volish më të mirë. A ndaj besimtari ku lezon këtë rast e kupton se, se është turp të ankuash, është turp të friksohesh, është turp të zbrapsesh, qase ata që po e kërkon ti e kanë kërkuar edhe sa të tjera për më çmim shumë më të shtrajit e kam paguar shumë më shtresi që pa e paguar në të isat. Andaj qëndra stabil në rrugën e Allahot aso gjelë. Andaj dituria e para dhe e dyta njohja e shemëve të sekaluarës ku prezentuat luftimi me të kaluarën, me traditen, me njerëzit për të mbjetu besimi në Allahot në gjellë gjelalu. Këta shemëve në ushqenjeve me vetbesim, me bindje dhe këmgullje dhe stabilitet